Normálně, co se stane, jestliže meditujeme, obzvlášť, když se dostaneme do těch hlubších stavů vědomí, tak vědomí má klesa. Vědomí klesa a tělo taky má tendenci klesa. Hm? A my ztracíme ten eh, prvnost Polohy. No a tím, že dáme jazyk nahoru a že myslíme na to, že jako jsme chtěli tu kůži od uší prodloužit nahoru, tak tím pádem zabraňujeme ty tendenci, aby pozice kolapsovala. No, je to jasný? Tak v některé aspoň tady, třeba v té zenové tradici, ta pozice je obzvláště důležitá. protože když máme správnou pozici, tak dýchání je jiný. A jestliže dýchání je jiný, tak počítek je jiný též. Čili v čínské tradici se mluví o Potom tom, jaké dýchání vlastně pomáhá, hm? při meditaci na dech, jaké dýchání pomáhá stavu hlubší koncentrace. Tak je vysvětleno za prvé, hm? že jestliže dýcháme, neměli bychom slyšet žádný zvuk. Hmm? Jestliže slyšíme zvuk, jedná se o hrubé dýchání, které není, e, nejde do souladu s hlubší koncentrací. Další dýchání, které nej, není v souladu s hlubší koncentrací, je dýchání, které během půchodu tělem naráží na překážky. Hmm? Mělo ty tahy dechu tělem by měly být bez překážek. Plynulé. Hm? Čili jestli není zvuk a jestli ty, ten tah tělem je plynulý, bez překážek, to znamená, že není zigzag, ale plynulý tok, no tak dech pomáhá prohloubení mysli. Jestli tomu tak není, tak dech brání prohloubení mysli. No to je třeba dávat pozor. A potom nastavení těla tež je důvodem nastavení dechu. Bez nastavení těla to nastavení dechu nenastane. A bez nastavení dechu to prohloubení mysli tež nenastane. Čili ten proces, toho my jsme si měli být vědomi. Jenom... Čili nastavení těla je, že se správně podpíráme tak, aby se nám napříjme na páteř. Hm? Jestliže se nám napříjmí páteř a správně se podpíráme, dech bude tady. Hm? Jestliže ne, tak dech bude jenom, dýcháme jenom brychem. Většina z nás právě jenom dýchá brychem. Hm? A tím pádem vlastně eh, jsme ve stavu hrubýho dýchání. A tež, co se týče zdraví, vlastně neokyslučujeme celé tělo. Čím na to je třeba dávat pozor, aby když sedíme, aby, nás to vyho aby ta, nám to vyhouplo páteř. tomu právě používáme ruce. Jo? Ty funkce e, tý je, aby m, pomohla plynulému toku té energie v těle. Hm? E, Teď nebudeme probírat modra, to je celá věda, každý prst má, je spojen s jistým, jistými energetickými kanály. Hm? To se můžete zeptat činku a to studuje. A tež se každý prst je spojen s elementy. Hm? Pět elementů, pět prstů. Na tom kalkulují ty modry. Podle tý, toho nastavení ruky pak můžeme řídit kolobě e, energie v těle. Ale pro nás je teď důležitý, že Pracujeme na samotá vypasena. Nejdůležitější je, že ruce nám pomáhají k tomu, aby jsme udrželi ten přímý postoj páteře. Čili si můžeme dát ruku buď na kolena, nebo klasický způsob takto a stisknout, aby se napříjmu na pátech. Když se naprýmí páteř a máme správnou podporu, správná podpora je, jestliže když do nás někdo stačí, my se ne nehneme. Hm? Když nemáme správnou podporu, když do nás někdo stačí, tak hm? jsme labilní. Hm? Aby jsme byli stabilní, nejlepší je se opřít tež o kolena. Hm? to tady opakuju jenom vědu čumpelíka. <laughs> no to je celá věda, jak sedět, musíme sedět na těch sedacích kostech, ty dvě kosti, co, co máme na straně hrytě a opírat se o kolena tež, aby tady ty svaly, které potřebujeme na sezóní, se natáhly a zároveň my je můžeme myslí hm? myslet na to, že mysl a dech jdou pohromadě. O tom jsme mluvili včera. Hm? Podle jogy dech, neboli prána, je jako jezdec. Hm? A mysl je jako... Prána je jako kůň. Hm? A mysl je jako jezdec. Jezdec se nemůže hýbat bez koně. Hm? Je to tak? Stejně tak mysl, aby se hýbala, potřebuje pránu. A teď kdekoliv, jestliže výhoda té meditace, kterou jsme vysvětlili teď, že jestliže naše koncentrace je na celé tělo, pak my můžeme regulovat ty energie v těle. Když meditujeme Tady taky, se, vlastně, jestliže se dostaneme do stavu samády, aby jsme se dostali do stavu samády, projdeme, vlastně, jsou čtyři fáze tréninku. Hm? To je vysvětleno ve všech písmech, které vysvětlují meditace na dech. Čtyři fáze tréninku v teravadový tradici, jestliže meditujeme na celé tělo, tak severní tradice nebo v Číně se mluví o třech fázích. První fáze se jmenuje počítání. Počítání je předpoklad. Počítání vysvětluje to, co e, e, sutra na meditaci dýchání vysvětluje jako. E, smrtam vá ašvásaty, smrtam vá prašvásaty. On bděle se nadechuje, bděle se vydechuje. To znamená, že zůstává vědomý, zůstává s dechem a dá se říci, stojí s dechem. Neopouští dech, to je první krok. Jestliže vědomí neopouští dech. Pak jsme si vědomí, jak už jsem se zmínil krátkého nebo dlouhého dechu. Hm? Jestliže jsme si vědomí krátkého nebo dlouhého dechu, to je též předpoklad toho, aby vědomí stálo s dechem a předpoklad toho, aby jsme se dostali do stavu hluboké mysli. Ze začátku, to někdy možná vysvětlím, nějaký kurz na samatu, to je spojený v severní tradici, se to vysvětluje jako takzvaný devět stupňů přebývání vědomí. Devět stupňů prebývání vědomí vysvětluje v tibetské tradici nebo v čínský tradici proces samaty. A první stupeň je, že mysl se usadí na dechu. Aby se mysl usadila na dechu, právě použijí, používáme počítání. Druhý stupeň je samstápajat stá, i samstápajat. Usadí se na dechu a bude mít na dechu kontinuitu. To vysvětluje ten proces počítání. Nebo stále si uvědomovat, nadechuju se, vydechuju se, nadechuju se, vydechuju se, nadechuju se, vydechuju se. Tento proces počítání, neboli usazování vědomí na dechu je spojen s jistým úsilím neboli vůlí Položit tu mysl na dech. Jestliže ale vynak se spoleháme na vůli, aby jsme položili mysl na dech, co se stane? Nenajdeme v tom, co děláme naplnění. Nenajdeme v tom štěstí, protože používáme vůli k tomu, aby jsme, jsme zůstali u toho objektu to je fáze jisté frustrace, kterou asi jste zažili. Hm? Protože pokud nemáme plné uspokojení a štěstí v tom, co děláme, tak mysl má buď tenden silnou tendenci klesnout a pospávat, anebo začne myslet na něco jiného. Je to tak? Hm? Zažili jsme to? Čili Ačkoliv je to neuspokojivý stav, je třeba jim projít. A projdeme jim, protože chápeme, co děláme. Chápeme, že bez jemného vědomí, jemného objektu, jemného počitku nenajdeme v meditaci uspokojení a děláme cokoliv s tímto přístupem, přestože nenacházíme v tom ještě uspokojení, pokračujeme, až se mysl zjistí, že silou to prostě nejde a objeví se co? Objeví se bdělost. A kde je bdělost, tam vůle jde do pozadí. To je třeba si uvědomit. My chceme kontrolovat vůli, protože nemáme bdělost. Jestliže máme bdělost, tak nepotřebujeme kontrolovat vůli. Teď všimněte si, když někdo má bdělost, když chodí, když mluví, i když myslí, chodí, mluví, myslí, je v tom plynulost. Stejně v meditaci, jestliže bdělost začne mít funkci, objeví se plynulost. A jestliže se objeví plynulost a bdělost, co se děje? Nepotřebujeme, nedržíme tu mysl na objektu vůli, ale bdělost sama ho drží na objektu. Čili se můžeme uvolnit. Jestliže používáme vůli k tomu, aby jsme zůstali u objektu, nemůžeme se uvolnit. A jestliže se neuvolníme, mysl se neprohloubí. je třeba nejenom, když meditujeme v sedě 45 minut si být uvědoměn dechu, ale i když chodíme, i když mluvíme, i když a děláme cokoliv, tak to ta, uvědomění dechu by tam mělo zůstat. Měli bychom si uvědomit, že dech je spojen se vším, vlastně, co děláme, Hmm? A, e, pak se ta meditace na dech jestliže se objeví ta síla dělosti pak ta meditace na dech má jiný ráz nacházíme v ní e, vlastně jistý uspokojení, radost hmm? a jestliže máme radost a uspokojení, objeví se uvolnění. Hm? A jestliže se objeví uvolnění, a nenecháme my se klesat, protože jestliže uvolnění mysl, má, která, kterou nestřežíme, má tendenci klesat. Protože jsme zvyklí, když jsme uvolnění, tak jsme zvyklí podřímovat. Hm? A to právě je třeba zabránit. Čili první etapa ty praxe je vůlí jakoliv zůstat u toho objektu, až zjistíme, že vůlí jenom to nejde, objeví se bdělost. Když se objeví bdělost, je uvolnění. Pak se snažit si to hlídat, aby, to, aby ta mysl nešla, nešla dolů hm? směrem ke spánku. Čili ta se je doprovázená uvědoměním. Uvědomění znamená, že nenecháme mysl ani klesat, ani i nenecháme se rozptilovat. Jestliže klesá, musíme ji vůlí, a vůlí zde je hlavně Hledáním objektu, že hledáme stále ten objekt, aby byl čím dál tím jasnější. Jsme uprostřed na začátku, na konci nádechu, výdechu. To je hledání dechu. To je ta vytárka, o které jsme mluvili. Vitarka je vlastně hledání. A jestli, že stále jsme s tím objektem a hledáme ho a zůstáváme u toho objektu, tak pak dostáváme se do stavu, kdy mysl, počitek a nádech, výdech sám se začínají zjemňovat. A tomuto Vývoj se říká Anugamana, sledování dechu. V procesu sledování dechu se nám začíná dech, počítek a vědomí, které pozoruje dech, my ho začínáme vnímat dohromady. Hm? Možná, že jste měli tento zážitek už, hm? když se koncentrace lepší, nastává tato situace, že... Vlastně, ty složky se spojují. Čili, jestliže ty složky se spojují, máme, ačkoliv se koncentrujeme na jeden předmět, nádech, výdech, vše vnímáme daleko intenzivněji a jasněji díky vidělosti a uvědomělosti. A to je vlastně příprava na hlubší koncentraci, nebo vstup do hlubší koncentrace. Jestliže to se to stává, nastává hlubší koncentrace. A ta hlubší koncentrace je právě založená na tom, že si chráníme tou dělostí a uvědomilosti, si chráníme mysl, aby zůstala... Na objektu, ne silou, ale vdělostí a uvědomělosti, že si hlídáme tu tendenci klesat a se hospělovat. Hm? No a eh, jestliže se to stane, tak pak eh, se dostaneme do toho procesu zjemňování. Ten proces jemňování je vlastně proces toho, že mysl se usadí plynule na tom objektu. To usazení mysle plynule na tom objektu jde do zvykem, hm? to je jednobodovost mysli a zvykem jednobodovosti mysli pak se tam dostaneme v případě, že praktikujeme tak, aby... To úsilí zůstat na tom objektu nebylo ani příliš silné, ani příliš slabé. Bylo rovnoměrné. Jestliže hm? úsilí zůstat u toho objektu je rovnoměrné, tak to je jednoborovost vědomí. Jednoborovo zvědomí, když se stane zvykem, když se stane... Má no kontinuitu, tak to jde samo do samády. Nemusíme pak už nic dělat. Všechno jde samo. Hm? Proč všechno jde samo? Protože mysl a objekt splynou dohromady. Hm? Je to jasný? Tak je to třeba trénovat. Hm? Já nevysvětluji ty detaily, protože to by bylo příliš slov. Vysvětluji jsem jako ty hlavní principy, které potřebujeme poznat, aby jsme chápali správně, co děláme. Další aspekt věci je pozornost. O tom budeme snad mluvit zítra ještě. Hm? Pozornost, jak už jsem se zmínil, je dělání objektu ve vědomí. Toto dělání objektu ve vědomí první předpokládá, že ten objekt správně poznáme a pak, že máme rozhodnutí po tom správném poznání u něj zůstat. A pak... Se stává to, ta očista vědomí. Očista vědomí znamená, že vědomí vlastně tím, že se usadí na tom objektu, ztrácí tendenci k, k klesání a rozptylování. Rozptylování je též chtít hm? po jiném objektu než objekt meditace, hm? hledání jiného objektu než objekt meditace, je odpor vůči těm objektům, který eh, meditaci ruší. Hm? Musíme učit se meditaci a učit se tež eh, čemu Přijímání kšanty. Tím, že máme, tady paní Maserka to může vysvětlit, tím, že máme negativní přístup, hm? nepřijímáme tím pádem, co se děje. Nejsme schopni se uvolnit, že jo. Hm? My jsme schopni se uvolnit jedině, když přijímáme. Čili hmm. přijímat můžeme jen tehdy, jestliže jsme koncentrovaní a uvolnění. Jestliže nejsme koncentrovaní a uvolnění, neprijímáme. Je to tak u pacientů? Hmm? <laughs> to eh, základ umění šamata je ta jasnost toho objektu, která přijde díky koncentraci a uvolnění. A samata a vypasana ať jakákoliv meditace může probíhat, jenom musíme si uvědomit u jasného objektu. Jestliže objekt není jasný, jsme z procesu šamata vypašana pryč. To se stává i velkým yoginům. Čili vlastně celý proces meditace je adaptace na šamata vypašaná objekt, který musí být jasný. Jestliže není jasný, není šamata ani vypasá. A objekt bude jedině jasný, jestliže jsou ty předpoklady, o kterých jsme mluvili. Hm? Jako přijímání, to je moudrost, jako hledání toho objektu. Hledání toho objektu je tež moudrost. Proč hledáme stále objekt? Protože se uvědomujeme, že i když ztratíme objekt, ztratíme jasnost. Když ztratíme jasnost, nejsme ani v samatě, ani ve vypasaně. A pak... zbavujeme se té tendence, která je v nás, která nám zabraňuje samotě, tendence k libosti a nelibosti. Hm? Jelikož tato tendence je silná, nedostaneme se do utišení. A ta tendence, ty tendence libosti a nelibosti, ty vy, vy, právě když se mysl pohloubí, ty vyplynou. To je vlastně mára. Budeme si určitě, si budete vzpomínat na to, na nějaké minulé zkušenosti, spojené s libostí a nelibostí, hm? A nebo se vyjeví jistý obrazy z vědomí spojené s líbostí a nelíbostí. A tím pádem, co se stane? Rovnoměrnost myslí se ztrácí. No a pak samády se tež ztrácí. A to je třeba trénovat tak, aby jsme si toho byli vědomí. A... Mysl se usadí jedině tehdy, když se nám podaří získat tu nestranost vědomí. Nestranost vědomí je založená na bdělosti a uvědomění. Hm? Jestli není bdělost a uvědomí, vědomí nebude nestrané. A nestranost znamená, že nelpíme na tom, co je příjemné a nesnažíme se vůli odvrátit to, co je nepříjemné. Hm? Je to tak? No a tím pádem se stane co? Tím pádem ten pocit jasnosti a uvolnění má kontinuitu. Ten, kdo je úspěšný v józe nebo v meditaci, tak ten má kontinuitu v tomto procesu jasnosti a uvolnění. To je znak růstu v józe, růstu v šamatě. Takže ten stav uvol uvolnění a jasnosti se stává přivozený. Ale aby jsme se k tomu dostali, musíme trénovat. Bez práce, nejsou koláče. No, tak teď máme akorát čas ještě na jednu meditaci. Hm? Nějaké dotazy k tomu? Zítra to ještě pobereme Já jsem to všechno Dál do jednoho petlíčku, aby udělal jistý dojmy, který, doufám, jako zůstanou. Tím pádem záleží na nás, jestli budeme cvičit, nebo to pustíme k vědě. Jestliže budeme cvičit, tak to střebáme. Jestli je dopustíme k hodinu, tak to nevstrváme. Hm? Tak Ostatek záleží na vás, ale ten teoretický základ jsem se snažil zprostředkovat. Hm? Jelikož máme časovou tíseln, tak eh, jsem to zprostředkoval, opravdu eh, do jednoho balíku. No a zítra... Eh, to zopakujeme s trochu víc s, s rozvedením. Hm? Tím pádem, podle vašich zájmů, tak já můžu rozvíst ty věci, co jsem teď naznačil, trochu víc do detailu. No ale jedná se o stejné věci? Nějaký dotaz, tak máme vůli a náladu meditovat, tak se pustíme do meditaci. Hm? Každý pád snažte, snažte se pustit z hlavy všechno, co s meditací má no co společného. To je nejdůležitější. Tože my máme tolik věcí, nosíme sebou, a jestliže tu mysl nehlídáme, no, tak ty věci se vyplavějí jako. Jestliže pracujeme na samatě, my vlastně stavíme jistou bariéru tomu toku myšlenek. Jestliže ale povolíme, no tak ten tok myšlenek, jako když postavíte přehradu na hryce, no tak ten tok myšlenek bude o to větší. Což není špatná zkušenost. Tím pádem si začnete uvědomovat, že Stav vědomí bez vdělosti je vlastně pobláznění. Jestli tu zkušenost nemáme, tak to ne, nebudeme vidět. Takže v tom procesu šamata se člověk učí důležitost právě vdělosti a uvědomění, kterou musíme udržet v každodenním životě, Jinak Prostě to nejde. Jednou, když máme zkušenost samaty, no tak e, bude nám jasný, že bez, bez dělosti a vědomělosti mysl se, se zbláznila. Na to je sama ta důvoda. No, aby jsme ji úplně vylečili, pak potřebujeme vypasat. No a v, v tradici, kterou se učíte, pak samata je vypasaná do, dohromady. Hm? Samata je pak pouhé vědomí a vypasaná je takovost. Hm? Takovost všech jen. No ale to, na to potřebujeme základ, aby jsme to pochopili. Jakékoliv pochopení je právě založený na té schopnosti v vědomí, kde se ty složky naší zkušenosti spojí dohromady. Je to jasný? Jestliže nemáme zkušenost té šamaty, no tak nemáme zkušenost toho, že se ty složky naší zkušenosti spojí dohromady a tím pádem ne, vlastně jsme o něco ochuzení. Tak jo. Zase dáme 45 minut. Možná bych celé hodiny. Ne, to bylo vstupné. <laughs> chce hodinu z na ruku? <laughs> tak dáme zase 45 minut a tím skončíme. Pak předáme v ty zásluhy, to je důležitá praxe. A zítra teď budeme trochu mluvit o té perspektivě šamaty z perspektivy cesty bozisatů. Ale ta perspektiva bude myslím jasná jedině, když chápeme ty základní principy. A to jsem se snažil vysvětlit dneska. Například zásluhy se snažení se o moudrost, k dobrou všechny vztustí. Hm? Jaké je to v týbečtině? On dále, v hm? My <laughs> máme buď věnovaně v týbečtině veršami, alebo zase v tom jazyku od díány, alebo teda je to mantra. Čiže máme když bude mantru, tak oboje, je prostě jen v sekundě. Modlím se za to, aby tyto tato puňa, hm, tyto zásluhy se rozprostřely po všech lidstech. Hm, tak zase dělám Oh. se budeme snažit obdět rost a duchoprítomnost. Hm? A zítra, v kolik se začíná? V kolik povědí? V osm, v devět? <laughs> jak se dohodněme? O kolkem? O českém. O děvětý, hej? Dobře, tak ráno je individuální praxe. Hm? Jestliže chcete v meditaci něco dokázat, praxe musí být bez přerušení, tak snažíme se mluvit co nejméně a uchovat si dělost a ducha přítomnost pocitem dechu. Myslí, že vše, co děláme, bude doprovázeno uvědomělostí dechu, tak pak se to uvědomění rozprostře a vše, co budeme dělat, budeme dělat uvědoměny. Dobrý? Dobře. Stejně vina na těch kurzůch zvyknete Ráno začíná tak v pět nebo v šest. To v Ázii se začíná, v Azii v těch klášterech vychování, něco bum bum No ale normálně já teď jsem zdegeneroval, teď stávám v pět hodin, tak, ve čtyři hodiny. Chodím spát, tak konteset. No ale když člověk má hodně aktivit a hodně věcí, no tak to nejde. Že? No ale přeci jenom, když se snažíme o tu Dělost a jsem tak potřebujeme toho spánku něco mít. To je to patří k meditaci, že trochu méně spánku, trochu méně jídla, no ale zase ne tak málo spánku, aby jsme stále mysleli na to, jak kdy půjdeme spát a ne příliš málo jídla, aby jsme mysleli na to, stále, že máme hlad. Tak to musí být nějaká ta střední cesta, kterou si každý vytvoří podle, kdo chce meditovat, podle e, svých možností. Že? Každý máme jiný možnost. Některý lidi jim stačí e, 5-4 hodiny spánku denně, někteří lidé ani 8 hodin nejste. Jestliže 8 hodin spíme, no tak si zvykneme na 7. Jestliže jíme... čtyřikrát, pětkrát denně, tak se zvykneme na to jíst třikrát denně. Je to tak. Tak se snažíme podle možnosti. A jestliže pracujeme a jsme aktivní, tak samozřejmě ty možnosti nejsou stejné, jako když žijeme v kláštere a kromě meditace nic není naplná.